إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ به من شعور أنفسنا ومن صيئات أعمامنا من يهده الله فلا نذلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أن محمد نعبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن جفع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعض فإن أسق الحديث كلام الله və qayrəl-hədiyə, hədiyə Muhammed-i sallallahu aleyhə vələ ələyəl-i sallam və şərral umu li muhdefətəhə fe-inna kullə muhfətə fin bida'ara, kullə bid'atın dalalə və kullə dala'yı təfəl-i sallam və qülla dala'yı sallam və sallamə allahəm bədəl-i sallam və sallam və sallam və sallam və sallam və sallam və sallam və sallam və yavzəyib ki biz ona tanıya bilərik, düzgün tanıya bilərik, Allah istəyən kimi və Allaha düzgün iqadət edə bilərik və düzgün səvə bilərik və Allaha aid hər bir məsələni düzgün edə bilərik. Ancaq, Resul sallallahu aleyhi və səmiyyə Allah. Ona görə şəhadətdən salıq gəlir. Bizə Peyxəmbərimiz olur. Bizim mümətlə gələn Peyxəmbərimiz sallallahu aleyhi Yəni, bizə vacib olur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və şəriyyətini təbul edəyir. Muhammed sallallahu aleyhi və səni yolu. Tabi, biz bir ilə ki, peygamberlər ümumiyyətlə helə belə Allah istədiyi yolu bəyan etməyə. Allah əsləqədə buyur ki, biz sənə biz Qur'an-ı edirik ki, insanları bəyənməyətlər. Yəni, atılıyasam. Ona görə Allah s.q. buyurur ki, kim Peyğəmbər s. Allah, et, tabi olsa, asıl mənə tabi olmuş kimidir. Ona, ona görə deyir ki, onun danışıq da hava deyil, onun danışıq da vəhddir. Bərin üçün, başqa da buyurur ki, kim onu, onun yolunu tərkil etsə, zəvarətdədir. Düzgün yolda deyil. Kim onu qəbul etməsə, kafirdir kimi onun Peyğəmbər kimi qabal etməsi çoxdur. Ve Rasul sallallahu aleyhi ve selləmi hətta biz görürük ki, Allah s.ə.v. oradan da Peyğəmbərləri seçirdi və hər bir adama vermirdi. O, o adam müəyyən səslərə manik olmalıydı. Ona görə biz görürük, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi hətta Peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq, Allah s.ə.qələni qoruyor ki, həm künahlardan, övü künahlardan, həm əhlar və həm başqa cəhətlərdən. Hətta, həl-əl-əl, necə dərzi nəsrdə verməkdir, şərəfli nəsillərdə gəlir ki, yəni bəndə. Ona görə Hüksan Müqəsi i̇bnəl okuyan da, Abu Süfiyyəni bin Nəqar gələndə ki, şam gələndə teyrak -um. olun, Avusiyyən ticəretlidir Şam'a bu haqqə Peygamber sallallahu əl-sələm, Heraklına məktub yadır. Dələt edirən o dine. Herakl da Rumların kralı olur. Şamda oturur. Və e, bu məktub gələndə, Herakl deyir ki, bakın bu gönlərin fayfadan kimsə varsa ölkəsində, onun tarımlı soruşağa gələyə bu kimdir? Ozan peyğəmbər və çağrılar Abu Sufyan dedi ki, gəl Leybun, gəl Musa ki, ona yaxın kim, yaxın kimdir? Nəxərlərinə Abu Sufyan dedi ki, mənəm və dedi ki, yaxın olsa mənim sənin suallarına cavab. Və faraqəl ona başa gələr görüşdü. Bəzi məxəllələr görüşdü. və soruşan suallardan bəzilərində soruşdu ki, ə, o nəsli elə belə indi yoxdur, şərəfi nəsidir? Babuşkan dedi ki, xeyr, xarakterinin nəsindəndir. Və soruşdu ki, o babalığından, atadan, atasından, babalarından, kim o paxta oğlu? Dedim ki, xeyr, Qasaq o ki, peygamberlik etməmişdən, e, iddia etməmişdən qabaq, yalanla iqtiham olunmuşdur, yani yalan davuşmuşdur, yalan görmüşdür, ondan Abusiyyanda bir görməmişdən. Qasaq o soruşu ki, o onlar kimlərdir? Şərəfli insanlar, yoxsa, yəni böyük adamlar, qəzifəli, qarlı, yoxsa zəiflər, qatıblar, Avusiyyam deyil ki, dedim ki, çoxu zəyiklərdir, yəni kasıblar. Sonra soruşdu ki, Iraqqın, onlar atırlar yoxsa abalılar. Və Avusiyyam deyil ki, əksinə çoxalırlar. Və sonra soruşdu ki, bu tədqiqlər etməyinə baxmayaraq, tədqiqlər ki, olunur olaraq, Onlardan, var ki, aralanda dindən çıxan, avusiyanda ilə çıxayır. Dinlə çıxmırlar. Yəni, o dini çıxan, məhşan qalır. Və <gülüyor> sonra bəlki şeylər xoşur. Herakil. Və sonra Herakil deyir ki, təbii uzun hədistir bu. Herakil deyir ki, Mən bilirdim ki, feyğəmdən gələcək. Amma bilmir ki, sizdən olacaq. Ağzıfiyyəm deyil. Bilmir deyil ki, sizdən olacaq. Xoşlayadım onun görüşüm. O ayaqlarını yürüyüm. Və onun gün ki, mənim ayağımın altından gələcək. Bunun həlaqıldı. Həlaqıl nəfranidir, kitab oxumuşdur. Bilir ki peyğəmbər gəlməlidir. Sadə bilmir idi ki odur. Lakin soruşdu və ki peyğəmbərliyin əlamətləri var. Və Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm, məsranilər, hətta Yaqub belə onun çox peyğəmbərdir, hətta Yaqub daha çox peyğəmbərdir. Allah təala bütün buyurur ki, Quranda onu öz balaları kimi tanıyırlar. Yəni insan öz balasını necə tanıyır? Milyardın içindən. Olar da, qanillahi çox peygamberdir, bilirlər çox peygamberdir. Vacın çökebilirlərini qəbul etmədilər. Qaraqlul sallallahu aleyhi ve selləm adı çoxdur. Bir neçə adı var. Qızlar istəyir ki, Cübəli ibn-i mənim adlarım var. Adından məhələ Muhammed və ve Əhməl və Əməhiyyə والحاشي والعاقب طلب سبحانه وتعالى توجيهي غربا ماني رؤوف رحيما رؤوفا رحيما ما رحم الله عبد فباشر رياضه ابو مصباح الشري عطار عطار الذهبي عطاريه فدي جهنس من امامنا والمقفي هو نبي التوبه هو və həmçinin Allah-uqəl-Rəsul sallallahu aleyhi sələmə, alhamdülilləh mənim böyük əhləq sahibidir. Onun qədər bizə əmir olunub ki, onun əhləqindən getirir. Onun əhləqindən baxan. Vəfələn, heç şərdə tanışan deyildir. Lənət edən deyildir. Söyən deyildir. Və həmçinin dərk Dəki, dəxsətlə danışan deyildi, xüsusən kiçələrdə, kiçələrdə. Kisliyə-kisliyə cavab verməzdi, olaq ki, bağışlayırdı, yaşılıq eləyərdir. Və heç vaxt bir xidmətçini vurmayıb və ya bir qabını vurmayıb. Bir dənə döyüşdən başqa, kafirlərlə, cavabdan başqa. Və rəsul salıqsa, insan kimi həm gözəl xüsusiyyətdə ki, insaniyə, insana görsənə, insanı lazımdır. Ola həmzı var idi, Rasul sallallahu Və çox həyalı idi, Rasul sallallahu Hətta həyalıqı üzündə bilinərdir. Yəni, Peygamber sallallahu aleyhəm əsəndə, bir əməl-səyib-i rövayətində gəlir ki, eğer bir şey qoşlamazsa, heyət görür, üzündə bilərdir. Üzündə görsənədir. O həmçinin yavaş da Rəsul sallallahu anh əsələn çox təmkinliyidir, təbirliyidir. Hətta danışıqında görəkən bir kəlməni üç dəfək əkrarlayardı. Qəsabilə deyir ki, onu qulaqsanı da danışıqın ədvəlliyirdi. Qədək əkrarlayırdı həmişə, tələb yavaş-yavaş, hətta oturub danışıqın saymaq da keydin saya bilər. Yani yəni 1, 2, 3, 4 Yəni odur arama başdır, tələsməzdir. Həm prins, həm şəkil mümkündür. kitabındadır. Türli şərtlə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin də başqa peyğəmbər sallallar üçün də mənim, aid məsələlərdən bilir çoxdur, danışılır qısamaz. Biz görəyə Peygamber sallallahu həmçinin e, ibadətə də e, olsun özləyliyik. Şiddətli olmazdır həmçinin neyse çatmazdır. Ona görə Peygamber sallallahu həmçinin bir gün geldi, gördü ki, iki dənə mətçibdə ki, həmçibdə ki, həmçibdə əsləqibdə əsləqibdə əsləqibdə əsləqibdə əsləqibdə əsləqibdə ki, bu əsləqibdə bu əsləqibdə Dədi ki, vəz bir əsləqibdə Peygamber salçan bu qadran nədir? Bələ ibadə olma, eğer sen ayak sədib olma sən otur ibadətlə. Yəni özverdiyyət verirəm ibadətləyə. Ona görə Ələksib-i Nirmalik təbələyətində üç nəfər gəlir, Peygamber saları sən cəvcələni onun ibadəti vardır soruşurlar və soruşandı ki, Peygamber salçan həyatın təcrübələnlər. Dilər, eğer hələt o Peygamber sədələ edirsə, Hans ki, Allah s.ə.qə çəkəm, şəhə gələcəyi günə gör biz necə olmalıyız. Onun görə biri dili ki, mən gedilər qardır, bütün günü, bütün gedilər ibadə etməyəcəm. Biri dili ki, mən gündüzdə oruz olacaq, həlmişə, ustaz eləməyəcəm. Biri dili ki, mən daha evlənməyəcəm. Məni yani, əvalidə olmasam, cəmkəmdən. O bu axt, bir müddət kesəndən sonra şikayət ki, gəlirlər, cəmdən, Peygamber s.ə.qələ olacaq və deyir ki, nə bağlı etdi? Sərəmə bilgənəmə sərərək. Pəqamda səllələlələm buyurur ki, Rasul səlsəm buyurur ki, mən bakmayaraq, sizdən də daha sərə Allah'tan qorxamam, vakin buna bakmayaraq, mən orucunu tuturum, təyzi günlər, təyzi günlər, günlər tutmuram. Mən gedən bir işləçin qəməl təyirəm, və yəkdərəm. Və mən də ökdələndə şüqəm, ki, mənim sünnetinin doğumu yani, təyhələsə mən Şöyəyə sən sünnəyə, dinləcə, orta yol. Həmçinin də, Peyğəmbər Sallallahu Ər-Sünnəmin yani, həyatından, ürətlərdən, həmçinin biz görürük ki, o nizlə vəhəmliyyir. Həmçinin yani, başqalarına qarşı, Peyğəmbərlərə qarşı, nəinki insanlara. Ona görə həmçinin bizlər oraya qarşıq, oradan, radiyallahu anh, oradan ki, deyir ki, O vaxt ki, səhvçullah səhvçullah məniyyə rəqqlərə bəqvə elə. Peynəl səlləllələ sələm deyir ki, mən lənət edən kimi gəlmədim, mən rəhmət edən kimi gəldim. Məniyyət edəyir. O vaxt ki, Abdullah bin Amr ibn Asir rəqqədində Allah səhvçələ bu ki, rəhm edənlərə Allah səhvçələ rəhm edər. Gelibdən rəhm ki, səmada olan səhv Yeryüzündə rəhmə edin ki, səmalı olan səhə rəhmətsin. O başqa rivayətdə, Ebu Hureyra Aziz vəziyyəllərinin huv ki, ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və buyurur, Allah səhəmətə rəhməti 100 kişindir, 100 100 ibarətdir. 99-nun özündə saxlayıb, birin isə yeryüzündə bütün ləxlubatın altında yayıb. Yəni, insanların, heyvanların, hətikən, heyvanda da rəhm var. Gözsən, nefə balası ilə rəftar edir, balasını baxır, qoruyur, ola bilər, balasını görürsün, özün təhlükəyi atsın, balasına görə gerir-oqlayır, onun ki, yemək gətirir. Bu, rəhmətdir. Baxəsən, həni insanların mənə şəmiyyətlərini. Bu, həni, Allah-u Ələr rəhmətinin bir cüzüdür. Məhkulcası altıdır. 99-u yanındadır. Yəni, təsəbəl olunmazdır. Bu xarik, muslim rivayət edirik. Həmçinin, biz görürük, İqimdəl buyurur, bizə sözcələrindən, təl ha, var rivayətində. Buyurur ki, həmçinin müjdəliyim. Yəni, samatı qatırmıyım. Samatı çəndirin, müjdəliyim. Və buyurur ki, həmçininə xəsallaşdırmıyım, oxuyur. Tam gərir, oxuyur. Ən doğru Milan onu nazyayır. Bu bir Allah səhval onun ruhunu çıxatsın və onun ömrü uzatsın. Doğumluq əlaqələrinə bağlısın. Doğumluq əlaqələrinə çox mütəmməndirsən. Buhari Müslim uqru. Yəni qohumluq əlaqələri. Münaqibət insanlar arasında münasibət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və də ki, o hələlərə hem huğzuna atırır, hem de əmrəl olur. Fəhəm əsələn, kədaşlar, biz görəyək ki, Hələlər sallallahu hələləm hətta heyvanlara qarşı da hələyibiyiz. Ona görə Hələlər sallallahu hələlələr hələləyibiyiz. Heyvana görə cənnətə də düşməyi bize bildiririr. Heyvana görə cənnətə də düşməyi də bildiririr. Və qadağan eləyib olaraq tamıza vurmaq, yandırmaq. Niyətlə yandırmaq? Hədistənin birində Abdullah Məqsudun rivayətində gəlir ki, Allah ə, odunlan əzab verməyəm. Odunlan əzabı ancaq odun rəbdi verə bilər. Yəni Allah səhər qaladır. Allah məhnudu odunlan əzab verməm. Mənə heyman əzabı qalbuna görəm. Ona görə fikir verir, baxmayaraq, bəlkə eyvanları öldürməyə qahit görür, həqtə qurbanda da, lakin fikir verir, Allah s.ə.v. buyurur ki, ehtan hər bir şeydə yadır, yəni yadırsa olmaq və deyir ki, öldürəndir, yadırsa öldürürün. Kəsəndə də yadırsa kəsəndə. Yəni fikir verir, şəriət o, adilən o qoyunu kəsəndə çarı görməsin, başkə eyvanları görməsin, baxı rəhmdir, s.ə.v. ə.v. وانا شخص الله سراغه شخص الله سراغه ايال إسلام حيوانا رحمل بلد أمرا درستا فالصلا بخشوان انتا وانا قال دارها بستكي كم رحم إثنات رحمه المصرع وانا قال ان شاء الله بشخص الابدك يا الله صلى الله عليه وسلم فسان عسين ودواليك يا ربي Səndə olar sevginə. Və Hasan və Hüseyin, çox sələrdir. Həmçin üniyyətlə, başqa uşaqlar da həmçin törkiyələrdi. Necək, ürəm, bax, radiyyələn əmək, əcidən başı salır uşaqı. Deyir ki, Allah qoruyur, Allah səni qorusun, o əcid maşhur. Hətta törək yəndə də görsək uşaq səhirləyir nəsə, bildirər də orda. Və diğer bir şey, Bazı vaktəyə də gəlir ki, Amr ibn-i Aleyhsələmə ki, Peygamber sallallahu aqı yandıydı, uşaq vaktıydı. Şöyə girdi, məhəddi ki, ey kulağım, ey uşaq, Allah'a üzvürə sağ əlinlə giyir və qabağınlə giyir. Və dirə ölənə də mələ ismə. İndi bizi görsən ki, məhəddi ki, sol əlinlə giyir, bismirləri, bismirləri, və hələn qabağınlə giyir və qabağınlə Və ya, deyəndə ki, sən o, ona bağ, yani, taliban olduk, vahalıdır. Amma xarici gedəndə, məsələn, Amerikan ərzində, Avrupa ərzində orada, ə, mədəni yerlərə gedəndə, görə ki, Quresh sanalara, bağlıq dəstələnə var, var. Məsələn, birka hansı əlində götürmək. Onda taliban olmursan, başqa hansı əlində götürmək istəkanı, yox. Bu əlində götürsən, sizlə də, sizlə üç gəsəm. Onda yol, onda yol. Madonna, bir zahir edilməyiz. Aa, Madonna, böyle. Ama səndi sən, ah, talibəm. Çəkizmə. Həmçin, qərdəşlər, həmçinin, <gülüyor> biz görəyiz ki, Peygamber salonlar aleyhi və səlləm, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, həmçinə, Qadına hərmət nə heç bir diyim yoktur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qərib ki, kim daha çox hərməti layiqdir? Asa yox sana, bir ana, sonra bir ana, sonra bir ana, sonra bir asa. Çifaətlərdə çox hədislər, hansı ki, biz təhərçədə sarmara ömrə qoyub o hədislərə okumana ki, qadına hərmət eləməyək, həyat yoldaşına hərmət eləməyək, e, Allah'ın yaxşı davranmağa barədə kifayət edəyir istər və qədər. Həmçin, qeyri insanlarla, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm Mücəyəcə rivayətində deyir ki, Abdullah ibn-i Amr deyir ki, qoyun kəstin, qonşun da yahudidir. Kəndim soruşdur ki, yasınlar, su ətdən yahudiya verməyə var ki, qonşundur. Denir və mənə o da başladı ki, qonşaklarla danışmağa həttə, həttə dədim ki, bu saat fələ davamələkə, mirahdan da qonşuq çəkəyir. Mətəsəm əlləyəm. Məkəhə, bu dağ və fəlməyiz idi, və fəlməyiz idi. Həsəndir. Hənsə, başqəl və ki, nəfəli mələkən, Peyğəmbər səllərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlər ki qənbərsə olsun xidmət edənlərdən biridir. Sağ olun. Bax ki qənbərsə olsun gəldim yaradana. Ha? Qənbərsə gəldiniz yadımsına. Bir ana şahirdir. Şahird. Sonra əsil. Nə ilə şahirdlə münasibət qurmaq olar? Heç bir yox, lakin sürdü. Əsas əhəmiyyət məudu dəyər. Məncə qənbərsə olsun fikirlərsən, dəqiq şahidləri niyə və ki, təhərək niyəsiz rüay edir. Və alhamdələr təhərək ələdiyə əssəmə qəbul edir o. Məhərək rüay edir. Məncədə Peygamber sallallahu hətta tüyüştə, hətta tüyüştə, qadır həngil qarınları toqınmaq uşaqları öldürməy, Məhərək rüay edir. Və başqə rüayətlərdə də həmçinin qoyulub ki, kim əşbələlən şafrı öldür Onların cənnətin iyi gəlmək, kiyamət kimi. Hamsı ki, cənnətin iyi, 40 illik yoldan gəlir, bu xarələ var Bələ, hədislər çoxdur, kərbaşlar. Biz bir tabirə, bəzi hədisləri qoxundu. Peygamber sallallahu aleyhəməni bağlı, onun çox şeylərə bağırıq. İnsanlarla münasibətik, qonşuqla, qohumla, heyvanlarla, vəsaid, düşmənlərlə, kafirlərlə. Və həməsimiz üçün übrətdir, var, həmçin biz übrət almalıyıq və biz də belə olmalıyıq. Dəbii ki, biz məksəbimiz, dinimiz gəlməyib insanların anamxan öldürək. Dinimiz gəlib insanları zilmətlərdən çıl nura çarmaq, şiçdən çıxardır, köpürdən çıxardır, imana yetinməyik. Və bu məsuliyyət sizin boynumuzda deyil, biz onları necə şəriyyətimiz deyib, o da eləməyik. Dəvrət etmədən cəmatıq öldürməyik, qırmaq, taslatmaq hanaqda, nəzərə almamaq, nəs ki bizə bu <gülüyor> müəhhəl olanlar, din ola, müstəmin ola, cin kafirləri hərb eləni, bütün hər, dünyanı hərb meydanına çevirməyə, onlar İslam dövlət qardaşlar, bunlar hamısı səf fikirlərlə əkinə İslam ür əleyhinə üç tərəfə kafirlər tərəfindən dəstələrdi. Allah Subhanahu ve Teala bizə faydalandın etsin. Allah Subhanahu taala salnızı rahat etsin. Allah Subhanahu dində sabit etsin. Allah Subhanahu taala şəkillərinizi açmağa kömək olsun. Allah Subhanahu taala abadan məscidə kömək olsun. Hətta kimlər vahin olursa, kimlər istəmillər də Allahın evə asıla, yar Allah evlən, və başqalarına də olsun. Kimlər ki birdən fikirləşə belə. Ha <gülüyor> quraan da astagfirullah li walakum wa lis-sa'ibin muslimin النهو هو القصور الوحيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بهذا الله ان الله يحب العدل والاحسان ويتقيد القربه وينحن الفحشاء والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله اكبر والله لا اله الا الله واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه الله عليه الله